お、oh. 「あなたの声優」「あなたの声優」「あなたの声優」「あなたの声優」「あなたの声優」「あなたの声優」「あなたの声優」「あなたの声優」「あなたの声優」「あなたの声優」「あなたの声優」「あなた قال الله تعالى في ا ل ق ر آ ن العظيم وهو أ ص د ق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون وقال تعالى في آ ي ة أ خ ر ى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون حضر جمع جمال ي ن د م لاكل الله سبحانه وتعالى حريني بلن اني Beberapa tahun belakangan ini Kaum muslimin Dikejutkan dengan pengeroyokan terhadap kebenaran Dengan kata dan istilah lain Yang tidak asing di telinga kita Dengan istilah kriminalisasi Orang d i k r i m i n a l k a n Yang baik dikatakan sebagai perampok Pengkhianat dikatakan sebagai orang yang benar dan jujur Tapi sebenarnya bagi orang-orang yang membaca Al-Quran Maka ini bukanlah sesuatu hal yang baik Ini sudah lama terjadi 1450 tahun Sebelum Masihi Ada seorang Nabi bernama Musa alaihissalam フィルアオンハマンジュノーデュマーンタラタンタラニャカヌーカーテンティガクロンポ o マンロヨンモサアディスサラム bukanlah cerita baru Hari berganti musim berubah 世やったったって a うか、いしにゃたらえんあだら、フィラオン、t ァンワサイハマン、オランチェルダス、フィラオン、ハマン、オランヤンディブリキアンンプーナ、タピアカルニャブキアンウントムンアップディケンディリキパダアラ、タピウントム mendapatkan segenggam dunia dari Firaun di bawah mereka berdua wajudahuma tentara-tentara Firaun semuanya dikatakan Allah sama kanuhatiin mereka orang-orang yang bersalah Firaun mati Haman mati balatentaranya juga mati menjadi santapan cacing tanah semuanya mati モサ・メ a イン、ah ah ah, ・ n a a n i a y a ャ、ナマ・メカ・ディケナン・アバディ、ヤン・サトゥ・ディケナル・キャン・ア・ジャハタニャ、キャン・ア・リムニャ、キャン・アニャ・ヤン、タピヤン・サトゥ・ディケナル・キャ i m berubah Zaman berputar Isidunia tetap itu-itu juga Tak lama sesudah itu 1450 tahun Lamanya lebih kurang Datang zaman Isa a d a d i salam Hari itu dia juga dikeroyok Dia juga dibantai Oleh tiga kelompok Yang pertama Yahudi Yang kedua Romawi Yang ketiga Mereka yang menjadi pengikut Yahudi dan Romawi Yahudi tidak senang Karena kedatangan Isa alaihissalam membuka borok kejahatan Yahudi. Romawi tidak suka karena kekuasaan akan hilang. Perlahan-lahan pengikut Isa mulai bertambah banyak. Gelombangnya keras. Ini akan meluluh lantak akan menghancurkan kekuasaan Romawi dan Yahudi. Adapun orang-orang awam yang jahil yang bodoh. Hanya mengikut Yahudi dan Romawi. Apa yang terjadi? Murid, pengikut setia. Mereka berjanji di hadapan Allah ketika Isa berkata, wa ilqala Isa bin Nuh mariyam al alawaryin. Ingatlah ketika Isa berkata kepada alawaryin, murid-muridnya, man ansari ilallah. Siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah? Kaul al alawaryun. マリン・モリン・イサ・ヴァル・カタ。ナンヌ・アンサー・オラ。カミヤン・アカン・マノロン・アガマ・オラ。テュニアタ・ディテング・アク・ブル・カン・ビング・ヤン・ヒトム。アダ・サト・ペン・ヒアナ、ディア・ブルナマ・ユデス・イスカリオ n ト。ハニア・ディ・ソゴ・ボブラパ・キ・ピン・ウォ k マス。イマニア・ロン・トロッディア・トゥン・ジュー・ a ン・プ・スムニアン・イサー。サン・イト・ e n ー・ a r a バ o m ン・ w ラ・ p ーマウィ、t ンデタ・ヤ・ u ディ、 Bersekongkol, mengeroyok, menangkap Isa Alaihissalam di sana mukjizat terjadi. Mukjizat selalu terjadi di akhir cerita. Allah menjelaskan dalam Quran yang nyata. Wamacotaluhu mereka tidak berhasil membunuhnya. Wamasalabuhu mereka tidak jadi menyalibnya. Lalu siapa yang mereka salib? Walakin Subhihalahum ada orang lain. Yang diserupakan dengannya itulah pengkhianat. Pengkhianat hanya layak mati di tiang gantungan. Pengkhianat hanya layak mati dengan mata tercabut ditelan oleh burung gagak yang lapar. Pengkhianat hanya layak disalibkan bersama pencuri dan perampok. Itu yang dialami oleh murid pengkhianat terhadap Nabi Isa alaihissalam. Hari berganti, musim berubah. 571 tahun sesudah itu nun di Jazirah Arab lahir seorang Nabi terakhir Khatmul Anbiyaa wal Murshidin Syiedina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi pada Musa, apa yang terjadi pada Isa terjadi juga pada dirinya. Perang itu disebut dengan Perang Azab. Partai-partai, Hizib, Partai, Ahzab, Partai-partai, ada Partai Yahudi, Bani Qaynuqa, Bani Nadir, Bani Qurayza, Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada Musyrik, semuanya mereka berkumpul hari ini jamaah Umrah mengunjungi Masjid Tujuh. a ーテ a ーパーティーパーティーパーテ a ー a ーティーパ a テ d ーパーティーパーティー n ーティーパーティーパ a ティ a パーティーパーティーパーティーパーティーパーティー s i bertanya kepada Nabi ya Rasulullah apakah turun wahyu bagaimana strategi menghadapi partai-partai ini Nabi mengatakan tidak ada izinkan aku mengeluarkan pendapat パミデ t t ッシア、マンハダピ・モスウディング・マンガリー・パリッジャン・レバー、バイ・ラ・サーマン、ナビ・ k h s ン・ f i u ッ Rahman al m u ビ・ a r a k f u r i m e n c e r i t a k a n bagaimana mata s a h a b ー t Nabi m e l i h a バ p e r u タ・ b a g i n d ビ、yang b a s a h karena keringat Bercampur dengan tanah liat, karena mereka menggali parit bersama. Sejudul Ambiyah wal Mursalid, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari berganti musim berubah, mereka mengeroyok kebenaran. Ini yang seskum korhom, fakad masal kau makorhom mislu. Kalau itu terjadi padamu ya Muhammad, maka ingatlah itu juga pernah terjadi pada Isa, itu juga pernah terjadi pada Musa. Jangan kau takut Jangan kau sedih Karena dunia silih berganti zaman berubah 1438 Hijriah Berakhirkah kisah pengeroyokan terhadap kebenaran? Nabi sudah berakhir Tapi ada pelanjut para Nabi Al-ulama Warasatul Anbiya Ulama yang mengamalkan ilmunya Ulama yang menyuarakan kebenaran Ulama dikeroyok Ulama dihabisi, difitnah dengan istilah komando jihad. Siapa yang berkhutbah menyinggung kekuasaan, ini anggota komando jihad. Tangkap, habisi, penjarakan. Bu ya Hamka dengan lantang datang. Dia pukul meja itu dengan keras. Tidak ada komando jihad. Ini fitnah terhadap ulama. Kalau memang ada komando jihad. Akulah orangnya kata buyahamka marah luar biasa karena Allah hamka yang lembut dan santun hamka yang baik hatinya lunak karena Allah tapi ketika kebenaran dikebiri dikriminalisasi saat itu dia marah dia pukul meja sampai pecinya jatuh itulah sakit terakhir buyahamka Menjelang kematiannya, tidak ada komando jihad hari ini. 36 tahun, 37 tahun, hampir 40 tahun setelah kepergian engkau, Wahai Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Apakah yang kau alami dulu tidak lagi terulang? Kau sudah menghadap Allah, tapi kami, hamba-hamba Allah. Yang memikul peran para Nabi dan Rasul Menyuarakan kebenaran Hari ini penerusmu itu difitnah juga Seperti yang kau alami dulu Gentarkah mereka? Tidak Takutkah mereka? Tidak Karena takut mereka sudah habis Untuk takut sakratul maut Takut mereka sudah habis Karena takut akan menghadapi malaikat mungkar dan nakir Takut mereka sudah habis Karena mereka akan takut menghadapi azab Allah Subhanahuwataala. Allah, Inna Aulia Allah. Ketahuilah orang-orang yang menolong agama Allah. La khafurna alaihim. Mereka tak ada rasa takut. Wadakum yahzanun. Mereka tak ada rasa sedih. Mana arafat dunia anat alaih. Siapa yang tahu dunia? Maka ringan dunia ini di pandangan matanya. Dunia ini tak lebih daripada Satu sayap nyamuk Dunia ini tak lebih daripada Satu tetesan air Di tengah samudera yang luas Masukkan tulunjukmu di tengah samudera Lalu angkat ke atas Falyanzur bima yarji Pandang ujung tulunjukmu baik-baik Apa yang kau lihat? Setetes Hanya karena setetes itukah kau jual imanmu? Hanya karena setetes itukah kau gadaikan keyakinanmu? Hanya karena itukah kau takut menghadap dunia, lalu kau hilangkan ketakutan menghadap Allah? Mereka yang memperjuangkan agama Allah tak pernah takut sedikitpun. Ala inna Allah、Ala、Inna Aulia Allah, Allah Inna Aulia Allah. Ketahuilah mereka yang menolong agama Allah Allah yang sudah mencabutkan rasa takut itu. Karena mereka. Menjadi orang u, bukan p i l i h a な i の u p は、l i h a n Allah lahir m た n j a d i Cina b は、k a n pilihan itu pilihan Allah tapi memilih antara hak dan b a t た l Allah berikan telinga Allah kasih mata Allah pinjamkan kuasa Allah kasih tenaga pakailah untuk memilah dan memilih inna s た m a、ah, pendengaran ウォルバサーパンリハタンウォルフォア saudara、dulu <音楽>、oh、saud orang bingung memilih man ha, mana hak mana b a t カ l tapi hari i n i begitu nyata dan jelas、dulu orang akan berkata ini p e r i s t i w a terjadi n カ n j a u h di sana、kami tidak mendapat informasi、hari ini terbetik。 Berita di Pulau Jawa sampai ke mata dan telinga, semua akan ditanya. Inna-sama pendengaranmu, wal-basar penglihatanmu, wal-fuad hati dan otakmu. Kullulaika kanaanku masoola. Kau akan disoal, kau akan ditanya di hadapan Allah. Kemana kau berpihak? Kemana kau memilih? Wanafsiwa masawaha demi jiwa dan penciptaannya. アデジャーンフュジューアデジャーンタラハマンザカハブルントンラオランヤングンシュチキンディリマミリジャーランヤンハタピプミリハンヤングナープループンオーバーナンヤングパンヤングサンインヨランブクラヘディングアヤカンド Apakah itu tak pernah dialami oleh Abu Bakar sedik? Lapan tahun lamanya berpisah dengan Abu Khafah, ayah yang tua renta, buta tak dapat melihat, lapan tahun tak memandang wajah ayah sampai pada akhirnya Amul Fat tahun kedelapan pembebasan kota Makkah disitulah Abu Khafah bersohadat. Ashhadu anla illaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hari ini orang berkelahi dengan anak kandungnya. Gara-gara pilihan yang berbeda. Lalu sakitkah kita? Kurangkah kesakitan itu tidak dirasakan sahabat yang dulu? Abu Salamah berpisah dengan anaknya. Suhaib Ar-Rumi berkelahi dengan mertuanya. Sakitkah kita? Lebih sakit lagi mereka. Hidup adalah as-sira' bainal haqqi wal ba'ti. ハリイニ、キタムミリ、ダンシティアプリリハン、パスティ a ダレシコニャ、ヒドク、パングン、サンディ yang sama チャ r i itu カ a u akan ditanya hari itu, dit itu k ー、u tak d a p リ、t m e n ン e l a k aliau m a カンディタニャ、ハリイ l a h afwahihim mulut kami kunci b e r ル l a s a n seribu satu alasan Hari itu lidah tak lagi dapat berkata, watakan limuna aidihim tangan akan bicara, watashadu arjuluhom kaki akan bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan? Apa yang akan dikatakan kaki? Bimakan yang disebut semua yang pernah kau katakan dan kau lakukan dulu. Dunia begitu indah. Oleh sebab itu banyak yang terpukau dan terpesona. Tapi orang beriman dia tahu kemana dia akan pulang. Dari tanah tegak di atas tanah berjalan di atas tanah akan kembali masuk ke tanah menjadi santapan cacing tanah kalau pernah kau tolong kebenaran itulah yang akan kau bawa bekal menghadap Allah di saat anak tak dapat menolong di saat istri lari membebaskan diri Yaumaya firul marhumin、um、akhi saudara lari dari saudara kandung wa ummi wa abi イブカンドン、ラリーダリアン、アナ、ラ i ーダリアン、a ォソアイバ i ィー、ウォ i ミー、オラン a リーダリ、イステ m ー、e r ティー、ラリーダリ、シュワミダン、アナ、リクル a ム a ムン、ヨー p e r ン、a ャノニョニ、ハリイトキタシブ、マンプタングン、ジャワプカン、セガラ、ヤプナキ a ラ a カ u ドゥ、ミノンハマー、スモワニャタウ、semuanya sadar itu haram Korupsi semuanya mengerti bahawa itu haram, tapi memilih bersikap dalam suasana genting. Beribu alasan terucapkan, tapi hatimu tak dapat kau dustai. nalurimu tak dapat kau bohongi. Mahakafisadrika hatimu terasa sempit ketika kau khianati dia. Oleh sebab itu istafti kalbak tanya hatiku. Wa in abtakal mufkur seribu orang memberi fatwa. Tapi kau bertanya kepada hatimu yang tak dapat kau dustai. Bahawa kau memilih jalan yang benar. Barakallahu liwalakum filqur'anil'azim. Wa nafa'ani wa iya'kum bima fihi minal ayati wa zikri al-hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafuru ra'eim. Bismillahirrahmanirrahim. 「ありがとうございました。<音声><音声> قال الله تعالى في ا ل ق ر آ ن العظيم وهو أ ص ل ق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إ ن ا ل إ ن س ا ن لفي ا غصن الا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى في آ ي ة أ خ ر ى إ ن الله وملائكته يصلون على النبي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما 「あり a とうござ d まし d ありがとうございます。 ألوه أكبر فضله والذكر الله والله يعلم من يعطيكم ما ファ ن の方がよろし الصلاة